Terry pračet maška ráda, přeložil Jan Kantúrek. Vítr sténal, v horách doněla bouře, blesky pronikaly do roklin a propastí jako jazyk starého muže, který se snaží vytáhnout ze svých falešných zubů nepolapitelné zrenko z ostrožiny. Mezi šumícími hlodašovými keři hořel oheň. Jehož plameny se zmítaly v poryvech větru sem a tam. Starý, pronikavý a velmi patetický hlas vykřikl. Kdy? My dvě? Zajdeme se! Zase! Zadunil hrom. Mnohem přirozenější hlas odpověděl. Co tě to napadlo? Z něčeho nic takhle zařvat? Upustila jsem svůj opečený chleba do ohně. Stařenka Ogová si zase sedla. Promiň, Asmé, já to dělala jenom kvůli, kdyť víš, kvůli starým časům, ale stejně to nemá ten zvuk. A akorát byl tak krásně do Promiň. Vážně si nemusela tak řvát. Promiň. Pochop. Já nejsem hluchá. Mohla se s mě zeptat normálním hlasem. A já bych ti odpověděla příští středu. Promiň, sma. Tak mi ukraj jiný krajíc. Stařenka Ogová přikývla a pootočila hlavu. Magrápo, ukraj báby jen... Oh, počkej chviličku, ano. Já to udělám sama. Hm nadfrkla se báby a nepřítomně zírala do ohně. Chvíli nebylo slyšet nic jiného než řev větru a zvuky, které vydávala stařenka ogová přikrájení chleba, což činila zhruba se stejnou efektivností, s jakou by se mohl člověk pokoušet přeříznout řetězovou pilou madraci. Myslela jsem, že teď to trochu rozmaselí, když se tady zase sejdeme, Vážně, to nebyla otázka. Že tak trochu jako vylezla sama ze sebe? Pokračovala stařenka a ostražitě pozorovala svou přítelkyni. Hm? Broukla báby s pohledem stále nepřítomně upřeným do plamenů. No nazdar, pomyslela si stařenka. Tak tohle jsem říkat neměla. Háček byl v tom, jak bychom to prostě v tom, že stařenka Ogová si dělala starosti. Velké starosti. Nebyla si totiž jistá, jestli její přítalkyně tak trochu, no jednoduše, tak jako dobrá, řekněme to přímo, nečerná. Věděla, že těm skutečně mocným se to stává. A báby zlopočasná byla zatraceně mocná. Teď už byla pravděpodobně mocnější čarodějka, než nechválně proslulá černá Alisa. A každý věděl, co se nakonec stalo s tou. Dvě děti ji nadspali do její vlastní pece na chleba a každý říkal, že to bylo to nejlepší, co se mohlo stát, i když vyčistit pec pak trvalo skoro týden. Jenže Alisa až do onoho strašného dne terorizovala celé hory beraní hlavy. Byla tak dobrá v kouzlech, že jí v hlavě nezbývalo místo na nic jiného. Říkalo se, že jí zbraně nedokázaly ublížit. Meče se jí odrážely od kůže. Říkalo se, že její děsný smích byl slyšet na kilometr daleko a i když je pravda, že disivý smích vždycky patřil k řemeslu čarodějky, tohle byl šílený smích toho nejhoršího druhu a měnila lidi na perník a postavila si domek z žab. Bylo to opravdu velmi ošklivé, zvláště ke konci. Ale tak je to vždycky, když se obyčejná čarodějka promění na zlou. Ne, vždycky se samozřejmě změní na zlé čarodějky. Někdy prostě jen odejdou jinam. Bábin intelekt potřeboval být zaměstnán. Nudu a nečinnost snášela velmi špatně. To už raději ulehla do postele a vyslala své vědomí do nějakého zapůjčení. Pronikla do hlavy některého z lesních zvířat Poslouchala jeho ušima, dívala se jeho očima. To bylo velmi výhodné k všeobecným účelům, ale ona už v tom byla až příliš dobrá. Dokázala zůstat v cizím mozku mnohem déle, než kdokoliv, koho stařenka znala. A teď to vypadalo, že není daleko den, kdy se nebude unavovat a nevrátí se vůbec. Navíc byla ta nejhorší roční doba protože ponoční obloze táhly klíny kejhajících divokých husí a podzimní vzduch byl ostrý a lákavý. Bylo v tom všem něco neobyčejně svůdného. Stařenka Ogová měla dojem, že ví, v čem spočívá celý problém. Odkašlala si. Tuhle jsem viděla magrápu. Zkusila to opatrně a vrhla na báby pohled koutkem oka. Žádná odezva. Vypadala moc dobře. Královna svědčí. Hmm. Stařenka v duchu zasténala. Jestliže se báby neunavovala už ani tím, aby udělala nějakou zlomyslnou poznámku, pak Magrátu skutečně postrádala. Stařenka Ogová tomu zpočátku nevěřila, ale Magráta, i když byla většinou sentimentální jako večery pod lampou s růžovým stínítkem, měla pravdu v jedné věci. Tři byl pro čarodějky přirozený počet. A oni jednu ztratili. No, ne tak docela ztratili. Magráta teď byla královnou a královnu těžko jen tak někde založité. Ale prostě to znamenalo, že na místo tří jsou teď jen dvě. Když jsou tři, máte jednu, která oběhne lidi a varuje je, když se ty dvě zbývající pohádaly. Na to byla Magráta skvělá. Bez Magráty si báby zlopočasná se stařenkou Ogovou lezly na nervy. S ní dokázali všechny tři lést na nervy celému světu, což byla mnohem větší legrace nebylo cesty, jak získat Magrátu zpět. Tedy přesně řečeno nebyl způsob, jak získat Magrátu zpět teď. Protože jestliže tři byl pro čarodějky ten nejvhodnější počet, museli to být ty správné tři. Každá ten správný typ. Stařenka Ogová se cítila v rozpacích, když na to jen pomyslela, což bylo velmi neobvyklé, protože stařenka v rozpacích, to bylo totéž jako kocour altruista. Jako čarodějka přirozeně nevěřila žádným okultním nesmyslům. Ale někde hluboko v řečišti její duše existovala jedna nebo dvě pravdy, které musela vzít na vědomí a jedna z nich byla ta záležitost s panou, matkou a, a tou další. Tak obešla to slovičky. Samozřejmě, že to nebylo nic jiného než staré pověry a ty patřily do těch neosvícených časů, kdy pojem pana nebo matka nebo ta třetí zahrnoval každou ženu nad 12 let nebo tak nějak, možná s výjimkou nějakých devíti měsíců jejich života. V dnešní době každé děvče, které umělo trochu počítat a dalo na stařenčiny rady, se mohlo poměrně dlouho vyhýbat tomu stát se, alespoň jednou z nich. Ale i tak byla to stará pověra. Starší než knihy, starší než písmo. A taková víra byla těžkým závažím na gumové plachtě lidských zkušeností a měla sklony přitahovat lidi k sobě. A Magráta byla vdaná tři měsíce. To znamenalo, že už nepatřila do první kategorie. Tedy stařenka přesunula vlak svých myšlenek na vedlejší kolej, pravděpodobně nikoliv. Och, jistě ne. Mladý Verens si poslal pro jistou odbornou příručku. V knize byly návodové ilustrace a obrázky člověka s očíslovanými částmi těla. Stařenka o tom věděla, protože se jednoho dne, když byla u Magráty na návštěvě, vplížila nepozorovaně do královské ložnice a strávila deset dobře využitých minut tím, že některým postavám přikreslila kníry a brýle. Ale ani Magráta s Verencem přece nebyly tak to, aby se nedobrali. Ne, nakonec na to určitě přišli, i když stařenka slyšela, že se Verens vyptával několika lidí, kde by dostal falešný knír. Nebude dlouho trvat a Magráta bude kandidovat do druhé skupiny, i když jak ona, tak její manžel byli velmi pomalí čtenáři. Báby zlopočasná samozřejmě dávala ostentativně najevo svou nezávislost a soběstačnost. Jenže háček spočívá v tom, že kolem sebe potřebujete někoho, ke komu byste se mohli nezávisle a soběstačně chovat. Lidé, kteří nepotřebují lidi, potřebují lidi, kterým by dali najevo, že oni jsou lidé, kteří nepotřebují lidi. To je jako spoustevníky. Nemělo by cenu nechat si mrznout rodinné šperky na vrcholku nějaké hory a obcovat jen s neznámém Kdyby se člověk nemohl spolehnout na to, že se na něho bude chodit dívat celé procesy úžasných mladých žen, které budou vzdychat, no ne! Potřebovali být zase tři. Když jste tři, začnou být věci znovu napínavé a zajímavé. hádky, dobrodružství a spousta věcí, nad kterými se báby rozčílí. A báby byla vlastně šťastná, jen když se mohla pořádně rozčílit. Abychom řekli pravdu, stařence se někdy zdálo, že báby zlopočasná je báby zlopočasná, jen když je rozčílená. Ano, musí být znovu tři. Jinak to budou jedné větrné noci šedá husí křídla nebo skřípění dvířek u pece na chleba. Štůsek stran rukopisu se rozpadl, jej pan kozlovrch uchopil do ruky. Celý spisek nebyl napsán na normálním papíře, ale na umaštěných sáčcích od cukru, zadních stranách poštovních obálek a kusech prošlých kalendářů. Otráveně zabručel, sebral hrst špinavých papírů a chystal se je hodit do ohně. Jeho pohled však najednou upoutalo jedno slovo. Přečetli je a o sami od sebe doputovali nakonec věty. Dočetl nakonec strany, ale několikrát se přitom vracel, protože nedokázal uvěřit tomu, co text tvrdil. Obrátil stránku. Pak se vrátil zpět k předchozím větám. V zápětí četl dál. V jedné chvíli vytáhl ze zásuvky stolu pravítko a zamyšleně se na ně zadíval. Přešel k příruční skřínce na nápoje. Když se pokoušel nalít si pořádný hlt, hrdlo láhve vesele drnčelo o okraj skleničky. Vyhlédl z okna na budovu opery, která se tyčila na druhé straně ulice jakási malá postavička tam zametala schody. Nakonec řekl, tak to si mě načechrej a vyhoď na sluníčko. Po chvilce přešel ke spojovacím dveřím a zavolal, pane příklopko, mohl byste sem na minutku zajít? Objevil se jeho hlavní tiskař, který v ruce sbíral několik vlhkých obtahů. Budeme muset přinutit pana Ryzámka, aby znovu vyril stranu jedenáct, oznámil pohřebním hlasem. V odstavci o trávách vynechal v nadpise omylem písmeno T v názvu Ostroška Stračka. Přečtete si tohle, řekl Kozlovrch. Právě jsem si chystal na oběd. Jen si to přečtěte. Podle artikulí cechu mám právo Přečtěte si tohle a uvidíme, jestli budete mít pořád ještě chuť k jídlu. Pan Příklopka si neohrabaně sedl a podíval se na první stránku. Pak obrátil na druhou stránku. Po nějaké chvíli sáhl do zásuvky stolu, vytáhl pravítko a zamyšleně se na ně zadíval. Četl jste právě o úžasné banánové polévce? Řekl Kozlovrh. No... A počkejte, až se dostanete k martinským zahybáčům. Moje babička je taky pekla vždycky na Martina a plnila je. Tohle je jiný recept, prohlásil pan Kozlovrch s naprastou jistotou. Příklopka prolistoval několik dalších stran. Ješkovi v oči, myslíte, že něco z toho funguje? Co pak na tom záleží? Běžte okamžitě do cechu a najměte všechny rytce, kteří jsou právě kmání. Raději ty starší a staré. Ale já mám pořád ještě připravit k tisku předpovědi na zelenec, červenec, srpenec a tlačenec do almanachu příštího roku. Zapomeňte na ně. Použijte nějaké staré. Lidi si toho všimnou. Ještě nikdy si toho nevšimli. Znáte běžnou praxi ohromující déšť, karý v klači, překvapivá smrt serifas ee, -e, záplava voz věka čistánu to všechno má přednost. A tohle je ještě důležitější. Znovu se zahladil nevidoucíma očima z okna. Mnohokrát důležitější. A snil sen všech vydavatelů. Sen o tom, jak má v kapsách tolik peněz že si musí najmout dva lidi, aby mu drželi kalhoty v pase. Před Aneškou Nulíčkovou se teď tyčilo obrovské průčelí morporské opery plné sloupů a děsivých chrličů. Aneška se zastavila. Tedy je řečeno, Aneščina větší část se zastavila. Anešky bylo mnoho. Trvalo nějakou chvíli, než se přestali pohybovat její předsunuté oblasti. Nože, tady to je. Konečně. Mohla vstoupit dovnitř nebo mohla odejít. Nakonec, když už stála na jednom místě tak dlouho, že jeden z ankmorporských holubů vážně zvažoval možnost, že by se uhnízdil na jejím obrovském a dosti smutném černém klobouku, rozhodla se a vystoupala po schodišti. Nahoře byl muž, který schodiště teoreticky zametal. Prakticky totiž jen přesouval za pomoci koštěte prach, dopřával mu nového výhledu a možnost udělat si nové přátele. Muž byl oblečen do dlouhého kabátu, který mu byl poněkud malý, a na řených černých vlasech měl ve furianském úhlu nasazenou černou rádiovku s anténkou. Promiňte, řekla Aneška. Výsledek byl přímo úžasný. Muž se obrátil, zakopl o vlastní nohu a zřítil se na své koště. Anešce nejdřív vyletěla ruka k ústům, ale pak ji natáhla dolů. Och, promiňte, omlouvám se... Mladíkova ruka měla onen ulepený povrch, který v každém, kdo se jí dotkne, vzbuzuje touhu pomídle. Muž ruku rychle odtáhl, odhrnul si umaštěné vlasy z očí a vrhl na Anešku vystrašený pohled. Měl to, čemu stařenka Ogová říkala nedodělaný ksicht, bledý, s povolenými rysy. To nic není slečná. Není vám nic, Pomalu se vyhrabal na nohy, pak se mu ovšem koště jakýmsi nepochopitelným způsobem zapletlo mezi kolena, takže prudce dosedl zpět na zem. Ehm, nemám vám podržet to koště, snažila se Aneška. Vytáhla koště ze změti končetin. Muži se po několika neúspěšných pokusech podařilo přece jen znovu postavit. Vypracujete pro operu, zeptala se Aneška. No to já slečná. Eh, a mohl byste mi laskavě říci, kudy se dostanu ke zkouškám? Dnes se koná konkurs, víte? Začal se divoce rozhlížet sem a tam. Vchod pro umělce. Ukážu vám ho. Slova se z něj drala ve spěchu, jako kdyby je musel rychle seřadit a pak co nejdřív vypálit, aby se mu nerozutekla. Vytrhli jí koště z rukou a začal sestupovat po schodišti směrem k rohu budovy. Chodil velmi svérázným způsobem. Jeho tělo jako by bylo něčím taženo ku předu a nohy mu pod ním vlály a dopadaly tam, kde právě našli místo. Nebyla to ani tak chůze, jako donekonečna oddalovaný pád. Prapodivné kroky ho vedli ke dveřím v boční stěně budovy. Vedli tam i Anešku. Hned za dveřmi bylo něco jako boudička, které chyběla jedna stěna. Místo ní byla jen nízká přepážka umístěná tak, že ten, kdo za ní stál, mohl pohodlně pozorovat dveře. Osoba, která za ní stála teď, musela být člověk, protože mroži nenosí kabáty. Podivný muž s koštětem zmizel kde si šerem pozadí. Aneška se poplašeně rozhlédla kolem. Tak tak slečno, řekl mroží muž. Měl opravdu velmi impozantní knír, který ze zbytku svého majitele vysál veškerý vzrůst. Hmm, víte, já jsem přišla ke zkouškám. Viděla jsem takovou zprávičku, kde se říkalo, že dneska máte konkurs pak na mrože vrahla slabý bezmocný úsměv. Jeho tvář hlásala, že viděla a zůstala nedotčena větším počtem bezmocných a zoufalých úsměvů, než Aneška v životě skonzumovala teplých večeří. Vytáhl linkovaný papír na podložce a špačka tušky. Tady se musíte zapsat. Kdo byl ten ta osoba, co přišla se mnou, Knír se pohnul a naznačil, že někde pod ním je pohřben úsměv. Našeho Valtra plížu zná přeci každý. Zdálo se, že to jsou veškeré informace, které je možno získat. Aneška se chopila tušky. Nejdůležitější otázka teď zněla, jak by si měla říkat. Její jméno mělo bez pochyby jistý punt z proslulosti, ale zdaleka neplynulo z jazyka tak, jak by mělo. Rozmazávalo se mezi zuby a lepilo se na patro. Potíž byla v tom, že nedokázala přijít na jiné, které by mělo tu požadovanou kvalitu. Co třeba Katrin nebo Perdita. Mohla by se vrátit k Perditě. V Lankre vždycky cítila při používání toho jména rozpaky. Bylo to tajemné jméno, dávalo tušit temné události, intriky, ale i někoho, kdo je dokonale štíhlý. Přidala si iniciálu X, která měla naznačit, že jde o někoho, kdo má ve jméně záhadné a vzrušující velké písmeno. Nezabralo to. Lankreští lidé byli proti tajemnu velmi odolní. Jediné, čeho dosáhla, bylo, že oni mluvili jako o té a nežce, co si říká Perditax. A to se nikdy nikomu neodvážila říci, že by se jí ze všeho nejvíc líbilo, kdyby se celým jménem mohla jmenovat Perditax zasněná. Stejně by ji nikdo nerozuměl. Říkali by jí věci jako, když si myslíš, že je to pro tebe to správné jméno, tak proč máš ve skříni pořád ještě dvě police plné plišáků? Tady by ale mohla začít od začátku. Byla dobrá. Věděla, že je dobrá. Bohužel na zasněnou asi žádná naděje. Pravděpodobně jí ta nulíčková už zůstane. Stařenka Ogová obvykle chodila spát časně. Konec konců byla přece jen starší dáma. Někdy chodila do postele třeba už v šest ráno. Když procházela lesem, unikaly jí v chladném vzduchu od úst našedlé obláčky. Boty chřestily v suchém listí. Vítr se skoro uklidnil a zanechal oblohu čistou a jasnou, aby tak usnadnil cestu prvnímu mrazíku, onomu malému frejíři, který oždibuje listí, krabatí slupky zbývajícího ovoce a předvádí nám, proč se přírodě říká matka. Třetí čarodějka. Tři čarodějky si umějí rozdělit náklad. Pana, matka a stařena. Tak... Potíž byla v tom, že báby zlopočasná ta tři vtělení kombinovala v jednom. Pokud stařenka věděla, tak byla báby pana a byla rozhodně v té správné věkové kategorii, aby se mohla řadit mezi stařeny. Co se týče té třetí kategorie, jak si řekněme to takhle, položte báby zlopočasné křížem přes cestu stéblo, když nemá dobrý den a budete jako poupě zamrezut ale i tak se musela najít aspirantka na ono volné místo. V Lankre bylo několik mladých dívek, které měly přesně ten správný věk. Obtíž spočívala v tom, že to věděli i lankreští mladíci. Stařenka podnikala pravidelné procházky po letních loukách, měla bystré i když diskrétní oko a až neuvěřitelně skvělé uši, které slyšely doslova až za kopeček. Viola Frotínková chodila s mladým křivolakem povozníkem a když nechodila, tak dělala něco, co mělo k chození pouhých 90 stupňů. Dobruška Kárníková se vyšla v květnu na oříšky s mladým Vilémem Jednuškou a jen díky tomu, že myslela do budoucnosti a dala na několik malých rad odstařenky, nepřinesla jejich vycházka své ovoce v únoru taky už to nebude trvat dlouho. Matka mladé Mildred Dráteníkové bude muset opatrně promluvit s otcem mladé Mildred Dráteníkové a ten půjde na slovíčko za svým přítelem Doškářem a ten si promluví se svým synem Hubertem a pak bude svatba a to všechno proběhne pěkně civilizovaně a v klidu, snad s výjimkou jednoho či dvou podlitých očí nebo rozbitých nosů. Lidé v Lankre považovali uzavření sňatku za velmi vážný životní krok, který je třeba udělat správně a proto se na něj pečlivě připravovali. Není pochyb, pomyslela si stařenka s úsměvem, při němž se jí oči zamlžily vzpomínkami. Nevinnost to je ten stav, v němž se za horkých letních lankreských nocí přichází o nevinnost. A pak se jí najednou mezi všemi vynořilo jedno jméno. To je ono! Ona! Proč je hned nenapadla ona? Jenže ona by napadla málo koho. Kdykoliv jste přemýšleli o mladých děvčatech z Lankre, zapomněli jste na ní. A pak jste najednou řekli, ach ano, ta taky, samozřejmě. Samozřejmě je to úžasná persona a má moc pěkné vlasy. Byla bystrá a měla talent v mnoha směrech. Tak například ten její hlas, v tom byla část její síly. Vždycky našla způsob, jak se z věcí vymluvit. A pak ta její mocná osobnost, ta vzbuzovala velkou naději, že ji hned tak rychle nikdo ne, nepředstaví nepřekvalifikuje. Tak to bychom měli. Další čarodějka, na které si bude moci brousit svůj vtip a na kterou bude dělat dojem, zvedne báby náladu alespoň o jednu třídu a Aneška jí stařence za to jednou ještě poděkuje. Stařence Ogové se ulevilo. Aby to byl skutečný sabat, potřebujete alespoň tři čarodějky. Dvě čarodějky, to je jenom svár a pře. Vešla do svého domku a vyšla po schodech nahoru do ložnice. Její kocour Silver ležel na pokrývce a vypadal jako jezírko šedo stříbrné srsti. Nevzbudil se ani když ho stařenka po tom, co se převlékla do noční košile, zvedla, aby mohla vklouznout do postele. Jen proto, aby si držela od těla ošklivé sny, si přihnula z láhve, která voněla merunkami a peliňkem. Pak si natřásla polštář, pomyslela si, Ona, to je ono, a usnula. Silver se po nějaké době probudil, protáhl, zazíval a tiše se skočil na podlahu. Pak se ta nejlstivější a nejmazanější hromada chlupů, která měla dost chytrosti, aby si sedla na krmítko pro ptáky, otevřela tlamu, vybalancovala na čenichu kousek topinky a znehybněla, protáhla po otevřeným oknem a zmizela ve tmě. O pět minut později vystrčil kohout od sousedů hlavu z kurníku, aby přivítal nadcházející nový den, a zemřel dřív, než stačil dokončit své kekyryky. Před Aneškou se rozkládal obrovský temný prostor, zatímco ji samotnou napůl oslepovala světla. Těsně pod okrajem jeviště plavali v dlouhém korytě plném vody obrovské ploché svíčky a vydávali silné žluté světlo tak nepodobné svitu Petra Lejek tam doma. Někde za světlem čekala jako ústa obrovského, velmi hladového zvířete zkušební komise. Od někud z druhé strany světla se ozval hlas. Takže, jakmile budete připraven, slečno? Nebyl to nepřátelský hlas. Jen je pobízel, aby se pohnula, zaspívala svůj kousek a vypadla. Já, eh, připravila jsem si... Tedy tahle píseň je? Dala jste slečně hrdoleté noty svého doprovodu? No, víte, ono to ani žádný doprovod? Aha, takže je to lidová píseň, že? Zet se ozval tichý šepot a někdo se polohlasně zasmál. Tak do toho, perdy to, jmenujete se, takže? Aneška se po hlavě vrhla do ještší písně a zhruba u sedmého slova si uvědomila, že to byla naprosto chybná volba. K něčemu takovému potřebujete hospodu s lidmi, kteří se smějí a buší do stolu korbeli. Tahle zářící prázdnota píseň prostě pohlcovala beze stopy a způsobila, že její hlas zněl nejistě a ostře. Přestala zpívat po třetí sloce. Cítila, jak ji někde kolem kolen začal polévat ruměnec. Bude nějakou dobu trvat, než ji do cestu jak obličeji, protože musí překonat pěkný lán kůže, ale to už bude mít barvu zralé jahody. Slyšela šepot. Z tichého šumotu občas vlétla slova jako tembr a pak, což ji nepřekvapilo, impozantně stavěná. Věděla, že je impozantně stavěná. To byla i budova opery. Taky se z toho neradovala. Znovu se ozval ten hlas. Vy jste necvičila, má draháže. Ne, což byla pravda. Jediná lankreská zpěvačka byla stařenka Ogová. Její přístup k písním by se dal nejpřesněji nazvat balistický. Namířili jste hlas nakonec sloky a odpálili jste to. Šepty, šepty. Zaspívejte nám pár stupnic, drahouškou. Stupnic? Šepty. Klumený smích. Doře mi, znáte ta drahouškou. Začnete hodně nízko? La la. Ach, ano. Právě když rudá armáda studu dorazila k Límci, nežka spustila hlas tak nízko, jak si troufla a dala se do toho. Soustředila se na noty a propracovávala se spolehlivě vzhůru od úrovně mořské hladiny k nejvyšším vrcholkům hor. Nevšímala si toho, že když začala, rozvibrovaly se všechny židle a začaly popojíždět pojevišti, ani toho, že když končila, někde nedaleko začaly praskat sklenice a od stropu spadlo několik bezvědomých netopírů. Velké prázdno bylo najednou nezvykle tiché. Pak zhora spadl ještě jeden netopír a zazvonilo sklo. To je celý váš rozsah, slečno? V kulisách se začaly schromažděvat lidé a vrhali na ně podivné pohledy. Ne, ne, když jdu ještě víš, lidé omdlévají, vysvětlovala Aneška. A když tu zase níž, všichni říkají, že je jim to nepříjemné. Šepty, šepty. Šepty, šepty, šepty. A, a um, umíte ještě něco? Umím sama se sebou zpívat v tercích. Stařenka Ogová říká, že to každý neumí. Prosím, jak jste to? No, jako do a my, najednou. Šepty, šepty. Mohla byste nám to předvést? Lidé v kulisách mezi sebou zrušeně hovořili. Šepty, šepty. Pak hlas z temnoty řekl. Poslyšte, ale poloha vašeho hlasu. Och, ale to já umím, odsekla mu Aneška. Už toho začínala mít dost. Kam chcete, abych ho umístila? Promiňte, ale já hovořím o... Aneška začala zuby. Byla dobrá a ona jim to dokáže. Sem ke stropu? Nebo sem? Dozadu za vás? Nebo tamhle vpravo? Není to nějak zvláštní trik, pomyslela si. Byl velmi působivý, když jste vložili slova do úst nějaké loutky umístěné opodál, jak to dělali potulní kejklíři, ale nemohli jste ho poslat příliš daleko a doufat při tom, že oklamete všechny diváky. Teď, když už přivykla hustému šeru, rozeznávala v sále skupinu lidí, kteří se zmateně otáčeli v křeslech. Mohla byste nám ještě jednou zopakovat své jméno, brahoušku? Hlas, který v jedné chvíli jevil silné stopy blahosklonosti, teď zněl dosti poraženecky. An... Per, per, perdita, odpověděla Aneška. Perdita nulíčková. Perdita x nulíčková. No... S tou nuličkovou už bychom něco udělali, brahoušku. Dveře domku báby zlopočasné se otevřely samo od sebe. Jarget Kadlec zaváhal. Samozřejmě byla to čarodějka. Lidé mu říkali, že se tady podobné věci stávají. Nelíbilo se mu to. Ale jeho záda se mu nelíbila mnohem víc, Zvláště ve chvílích, kdy se zřejmě on nelíbil svým zádům. Stálo to opravdu za to, když se na vás namíchla vaše vlastní páteř. S bolestným výrazem na tváři vykročil šouravým krokem kupředu a opíral se těžce o dvě berly. Čarodějka seděla v houpacím křesle, zády ke dveřím a čelem ke krbu. Jarge zaváhal. Jen paď dál, Jargetka, dleci, řekla báby zlopočasná. Ať ti může dát něco na ty tvoje záda. Šok se ho pokusil zvednout do vzpřímené polohy, a to jako by vyslalo do bělá pohrabáč, který se mu zabořil dozad někde ve výši opasku. Báby zlopočasná obrátila oči v sloup a povzdechla si. Můžeš si sednout? zeptala se. Ne, slečno. Ale můžu upadnout na židli. Báby vytáhla z kapsy u zástěry malou černou lahvičku a divoce s ní zatřásla. Jarge otevřel do široka oči. To už pro mě máte připravený i lék? Jistě, odpověděla Báby popravdě. Už dávno se smířila se skutečností, že lidé očekávají láhev něčeho výrazně barevného a ulepeného. Nebyl to samozřejmě lék, v čem spočíval ten trik, ale obrazně řečeno lžička, na které byl podán. Tahle je tinktura, vyrabená ze směsi výjimečně vzácných bylin a tak dále, řekla. Navíc obsahuje Sacharoz a akvu. No tohle... Zabručel Jarge na něj, to udělalo patřičný dojem. Tak a teď pořádný doušek. Poslechl. Tekutina měla slabou příchuť lékořice. Další dávku si vezme před spaním, pokračovala báby. A pak třikrát obejdeš kaštan. Třikrát obejdu kaštan. A, a pod matraci. Si dáš širokou fašnost baravice. Musíte být fašna ze stromu starého přesně 20 let, nezapomeň. Z 20 letého strohu. opakoval Jarge. Cítil, že by se měl nějak projevit. Takže ty suky, které mě trápí v zádech, přelesou do té fošny, že? To se báby zalíbilo. Byla to jedna z těch děsivých duchaplností prostého lidu, kterou stálo za to si pamatovat pro podobnou příležitost. To si trefil hřebík na hlavičku. A to je všechno? Chtěl si ještě něco? Já myslel jsem, že bude nějaký tanec, zaříkávadla a jo, takový věci. To už jsem všechno udělala, než si jsem dorazil. Odpověděla báby, aniž hnula brvou. No ne, to jo. Hmm. A, no, co se týče placení? Ach, mě nikdo neplatí. To přináší neštěstí, brát si od lidí peníze. Oh, výborně. He. Jarge se rozveselil. Ale víš, kdyby tvé ženě zbyly nějaké starší šaty, říkám, kdyby... Tak mám číslo 12. nejraději černé, nebo kdyby jí při pečení přebyl koláč, ne švestkový, z těch mám větry, nebo kdyby třeba nevěděla, co se zbytkem staré medoviny, nebo kdyby s náhodou zabíjel čuníka zrovnatou hledobou, pak mám nejraději kus hřbetu, kus šunky a pár nožiček na solc. No, vlastně cokoliv bys mohl postrádat. Jen žádnou vděčnost. Nikdy bych nechtěla, aby si někdo myslel, že je mě zavázaný jenom proto, že jsem čarodějka. A jinak u vás doma všechno v pořádku? Lidé i zvířata? Všichni požehnání dobrým zdravým? Doufám. Chvilku počkala, než se její výrok vsákl. A teď doval, abych ti pomohla ke dveřím, dodala. Tkadlec si později nikdy nebyl tak docela jistý tím, co se stalo. Báby jejíž krok byl vždycky tak rozhodný a pevný, jak se zdálo zakopla přesně ve chvíli, kdy stála ve dveřích o jednu z jeho berlí. Zapotácala se dozadu, přičemž se ho zachytila za ramena a jaký vyletěla noha, opřela se mu kolenem přesně o ono bolestivé místo na dolním konci páteře. Ozvalo se tiché. Prask. Au. Prmiň. Moje záda, moje sáda. Ale jak později Jarge říkal, co naděláš se starou ženskou. A i když je neohrabaná a vždycky byla tak trochu bláznivá, lektvary míchá skvělé. A jak rychle zabírají. Než došel domů, už si nesl berly pod paží. Lidé jsou tak slepí, říkala si. Raději věří na pitomosti než na chiropraktiku. Ale na druhé straně to vlastně bylo dobře. Byla mnohem raději, když dělali o, oh, protože nepochopitelným způsobem věděla, kdo přichází k jejímu domku, než aby si uvědomili, že z okna je vidět do zatáčky pěšiny. A co se týče těch otevřených dveří a triku sem černé nitě? že by se dávala, aby hlížela z okna. Když přicházel Jarget Kadlet, zdívala se naopak do ohně v krbu. Ale o to tady nešlo. Ale co právě udělala? Oklamala nepříliš bystrého starého muže. Stála tváří v tvář mágům, obludám i elfům, a teď měla radost z toho, že oklamala Jarkého tkadlece, muže, který se dvakrát nestal místním idiotem jen proto, že měl ještě vyšší kvalifikaci, než byla požadovaná. Byla nakluské šikmé ploše. Ještě chvíli. A bude si mlaskat, funět a žvatlat sama pro sebe a strkat děti do pece na chleba. A navíc... Ona děti nikdy neměla zvlášť v lásce. Celé roky byla báby spokojená s výzvou, kterou pro ně bylo venkovské čarodějnictví. Pak byla nucena vydat se na cesty, vidět ku světa a začala být neklidná, zvláště v téhle roční době, kdy jí noc co noc nad hlavou táhly klíny kejhajících divokých husí a první mrazíky ošlehly listí i v hlubších údolích rozhlédla se po kuchyni. Potřebovala zamést, potřebovala umít, stěny vypadaly zašlé. Zdálo se, že je tady najednou množství práce, kterou nebyla sto se přinutit vykonat. Vysoko nad hlavou se jí ozval křik divokých husí a nepravidelné V letících ptáků proletělo nad mytinou. Husy mířily do teplých krajů do míst, o kterých báby zlopočasná zatím jenom slyšela. Byla to velmi, velmi lákavé.